хто не мав можновладних батьків. Синки міського та районного начальства трималися окремо і зухвало. На перервах ми всім мовчки притискалися до стін, а вони, зображаючи мушкетерів, розгулювали по коридорах із голосним реготом і рукоприкладством. Того під ребра штурхонуть, того за вуху вхоплять. А мені від Геннадія Митрофанова, батько якого обіймав посаду секретаря райкому, дісталося кулаком в обличчя. У мене з носа потекла кров. Скарги директорові школи Калиниченкові не лише не допомагали, а лише додавали образ, уже від нього самого. Вчителі наслідували директора. Солодкаво й запобігливо розмовляли з синками керівних чекістів та райкомівців, завищували їм оцінки. Я кипів безсилим обуренням. Але змушений був мовчати. Десь у біля директорського кабінету наклеєно наказ Народного комісара освіти УРСР про оголошення літературного конкурсу для учнів середніх шкіл і технікумів. Конкурс присвячувався сторіччю від дня смерті Пушкіна. Мабуть, не варто пояснювати, що це відбувалося в недоброї пам'яті 1937 році. Я розпочав 17-й. Наказ підписав Затонський. Це він був тоді народним комісаром освіти. Його портрети висіли по школах, вчителі розповідали біографію наркома. Ми, наприклад, знали, що це його орден червоного прапора сяяв на грудях мертвого Леніна, що лежав у мавзолеї. Ленін, казали, був такий скромний, що забороняв себе нагороджувати. І ось під час похорон Затонський зняв свій орден і пригвинтив до знайомого всім ленінського френча. Народний комісар освіти мав у ті часи вельми широкі повноваження. Це не лише керівництво школами і інститутами. Всі форми культури перебували під його опікою. Література, малярство, музика, театр, музеї тощо. Володимир Затонський безпосередньо змінив Миколу Скрипника, коли той, зацькований сталіністами, вдався до самогубства. Наказ наркома довго висів на дості оголошень. А я все ще не знав, що одного дня вирішу взяти участь у конкурсі. Премії були просто казкові. Перша – стипендія по 150 карбованців щомісяця до закінчення вищого навчального закладу. Друга – також стипендія по 100 карбованців на місяць. Якщо зважити, що наша сім'я із трьох осіб отримувала пенсію за батька по 30 карбованців на місяць, то легко уявити, яким багатством здавалися мені, «Оті премії». «Повірити, що мені може випасти таке неймовірне щастя, я, звичайно, не міг». Та все ж, переписав вірші, вони вмістилися в чотирьохучнівських зошитах і послав на адресу, що була вказана в наркомівському наказі. Послав та й забув про цей конкурс. Тоді я вже потроху друкувався в піонерських і комсомольських газетах. Часом навіть приходили невеличкі гонорари – Пригадую, саме за ці гонорари я придбав костюм із білої бавоняної тканини та білі парусинові черевики, які начищав зубним порошком. То був мій літній святковий одяг. Я його дуже беріг. На жаль, літо тривало недовго, а восени знов доводилося влазити в толстовку з грубого шанельного сукна та ще й пофарбовано так, що один рукав був чорний, а другий – сірий. Якось у газеті «Піонер Донбасу я побачив вірш – Провесну, здається, без будь-якої політики. Він мені сподобався. Вірш належав учневі 9 класу Паркомунівської школи Євгенові Пустовойтову. Через місяць інший його вірш був надрукований у республіканській газеті «Комсомолець України». Розшукати Євгена було неважко. На Паркомуні середня школа одна. Так у мене з'явився друг. Євген був старший від мене на два роки. Йому йшов 19-й. Родом із Полтавщини. Цього досить, щоб не питати, чому він досі не закінчив 10-го класу. Про голодомор ми взагалі тоді не розмовляли, це була заборонена тема. Та якщо називалася Полтавщина, все було зрозуміло без слів. Високий, ставний, обличчя трохи видовжене. Русяве волосся лежало хвильками. Коли воно спадало на очі, Євген струшував головою, і волосся знову лягало завчано, упорядковано. У погляді трохи збужених сірих очей інколи можна було помітити несподіваний смуток. Він оповивав його нежданно-негадано, коли інші сміялися і жартували. Цю рису характеру я помітив.